Хіба пішов проти короля? Тоді проти кого ж пішов, пане Хмельницький? подивувався він. Не збагнув ще, бо молодий, терпляче мовив я. Та й не належиш до великої магнатерії, не тільки до шляхти служилої, яка завжди й крихтами сита була. Магнати кричали, Буцім, то люблять гідність королівську. Але ж влади королівської. Не любили ніколи. Та й не давали її королеві теж ніколи. Так що йому доводилось сплатити золотом і землями за вчинки, за які треба було рубати голови. Ось і вийшло так, що всю Україну роздано в маєтки не за добрі діла, а тільки за розлиття крові. Топталася велика шляхта по наших спинах і по наших душах. Їла хліб з поту убогих підданих, Блюзнірствова над вірою нашою і духом нашим, то доки ж ось вижену всю шляхту з України, Тоді говоритиму з королем, Як нам далі бути з нещасті наших, Біди, гіркоти, гніву і бунту, Створимо вогняну кулю і запалимо все королівство. Нехай вигорить у нім весь непотріб шляхецький. «Річ посполита не дасть цього зробити!» – запально крикнув Собеський. «А що є річ посполита?» Бо латині означали «республіка». Республікою ж, яку вважали колись, може бути тільки одне місце, як то були Афіни, Рим, або нині Венеція, а довкола самі раби, які тяжко працюють на те місто». Коли ж ціла держава називає себе республікою, то намагається вона за своїми межами підкорити якомога більше земель і погнобити більше люду. На великих і благословенних просторах, які зайняли наші народи, доволі місця для всіх. Але одні живуть як люди, а другі стали мучителями своїх братів, кинули згнобити і загарбувати то як же мають вестися ті поноблені або чесні люди в самій республіці? Ібо незнатньо розумом своїм мужі були Миколай Рей і Ян Кохановський. А вже й вони дійшли до думки, що добро вітчизни вимагає не тільки хвали, а й незгоди та насмішки. Я виявив свою незгоду, вигнавши панівість своєї землі. Ще й посміюся до схочу над ними. Ти ж хочеш обстоювати несправедливе діло, як тобі Бог дасть. Та я Поможу твоєму Богові. Отпущу тебе. Як ще Цезар. Бовляв мені тяжче сказати це, ніж зробити. Бо ти ворог, є і ворогом залишишся. Але я не лякаюся ворогів. Отож іди і скажи своїм, що чув ад мене. Нелегко тобі буде пройти збури на землю. Але хіба мені легко? Спробуй. Вибратися звідси цілим і... «Бог тобі, суддя!» Він уклонився і вийшов, а я ще довго сидів, заплющивши очі. Ніхто не знав тоді, що цей собеський через два десятки літ стане королем польським і славним погромцем сили турецької підвідним. Тепер з висоти вічності своєї я вже знаю це і не шкодую за свій вчинок у Чигирині. Хочай не його до своїх заслуг. Кінчалося моє кількаденне сидіння Чигиринське, Уливалася моя радість найбільша. Серце було ще тут, а думка вже летіла в степи. Туди, де з піснями і гуком молодецьким Ішло моє військо, військо ждало свого гетьмана. Ще б міг поскакати до суботова, Поглянути на гніздо родини та не хотів я трити душу. Призначу на завтра від'їзд до війська. І то від'їзд без спешноти, без проважань. Навіть Матронку попросив і на ганок не виходити, щоб не так боліло моє серце. Все ж озирався на вікна. видержаючись, до якої шибки, притулилася її найдорожча личка. Позирався й на двір. Ану ж стане за ми, тонка постать, І сяйни мені несмертельним усміхом, Щоб дороги стелилися ясними і безтривожними. Сам одібрав собі радість, І сам же тепер дешперувався. Примітка впадав у відчай. Скільки разів проїхав я цією дорогою, Дорога була, як моє життя. Перемірював її малим хлопцем, юнаком, З вілим мужем і в старості, З надієм, в молодецтв, з любов'ю, У смутку, в розпачі відчаї, У злій рішучості, А тепер у славі. Слава копилася поперед мене, Обезвладнювала ворогів, приводів трепети і набагато більший, ніж зазнав колись сія. Потуцкий, лякаючись надто потривожити старого й немічного архібіскупа Гнєзненського, примасо Мацея Любенського писав йому «По золотім спокою, по вільних часах бурхлива незгода і страшні військові громовиці настають. Козаки Запорозькі, наперед зморшись, Зламавши вірність, кілька тижнів тому старшину свою пострілявши і постинавши, з ханом і ордами його всіма поєдналися, і протипанство його королівської мості з стотисячною ордою йдуть. І частину війська нашого, почести для поскромнення бунтів козацьких, почести для сторожі Запоріжжя послану, в полях під жовтими водами облягли. Не написав про те, що вже його військо почасти розгромлене. зате брехав про якусь стотисячну орду, забувши про високу гідність гетьмана Коронного».